і ні в які визвольні походи не ходив. По-друге, ви кажете, світ не простить. Може, давайте будемо точнішими? Не світ, а Польща? А Польща – це цілий світ. Ми – члени сім'ї народів. Історія розкидала нас по всьому світу, і ми стали світом, але водночас залишилися Польщею повсюди, куди й закинула нас доля. Польща для нас, як церква в святім письмі, і ворота пекельні – не подужують її. Святого письма ясна річ я не читав, бо в школі не проходили. Про українців, яких розкидало по всім світі, як і поляків, щось чув, але про них у нас говорилися однозначно зрадники. У наших сусідів Андрію, старший син Семен з Петлюрівцями, втік до Польщі. То діда Андрія і його «Середульшого сина Павла знай викликали до району і доскіпувалися, де семен, і чи не підтримують вони з ним таємного зв'язку». Товариш Сталін невтомно закликав усіх до пильності, і вже такими всіми росли виховувалися, повторюючи слова вождя, «Ні діло большевиков почувати на лаврах і ратазійствувати». Щодо політики не знаю, сказав я Спринчаку. Пан капітан повинен розуміти, що я тільки бойовий офіцер, та й годі. Війна закінчилася, ми молоді. Чого ще треба? Минуле надто велике, щоб його можна осягнути. І для нас тепер все минуле війні, яка лишиться у пам'яті на тисячу років. Чого варти один тільки Сталінград? Перед ним усе мізерні. А Варшавське повстання поклав собі на вуса руку пан капітан Спринчак. Тільки епізод у Великій війні. Тяжкий, трагічний. Згода, але ж тільки епізод. А як для кого? Все має свої виміри. Сталінград – подія світова, але ми, поляки, мали свій Сталінград – Монте-Кассино. чую, не знаю. Це монастир в Італії, на неприступній горі. Коли союзники висадилися в Італії і йшли звитяжно півостровом з півдня на північ, у Монте-Касино засіли есесівці, і вибити їх змогли тільки польські вояки. Ми пішли штурмом, більшість з нас полягло, але Монте-Касино було взято. А ви були там? У мене три бойові нагороди за цю операцію. Що ж, мій Олександр Невський завісло. Пан міг би повторити безсмертний довіз поляків за вашу і нашу свободу. Непоганий девіз. Мені він подобається набагато більше, ніж усілякі балачки про те та про все, від яких тільки паморочиться в голові. Я звик дивитися на життя просто. Справи набагато скомплікованіше, зітхнув спринчак. Пан капітан слухає радіо? Музику по радіо. Як доведеться? «Пан, звернув увагу, що Європа передає найрізноманітнішу музику, Бетховена і Шопена, вальси Штрауса, джаз. А що передає Москва? Зранку до вечора тільки й чутно – калінка-малінка моя. Я розреготався. Що ж тут поганого? Одноманіття, пане капітане, одноманіття призводить до узурпації. Починається з пісеньок, тоді військові марші – тоді стріляни на іконцтабори. І все це від калинки-малинки, пане капітане, не смішить? Тут прикотив Робінсон з дохлікуватим доктором Томбергом, але зовсім не для того, щоб припинити нашу суперечку з Принчаком і не вернути нас до селекційної, рутинної, практично майже безплідної роботи. Де там? Бо розбитий стовпняком Робінсон задубів посеред приміщення і цілячись уже не повзверх наших голів, а в саму стелю урочисто прорік. Містери, за дорученням Союзницького командування маю честь повідомити вас, що Японія вийшла з війни. Після того, як Квантунська армія капітулювала перед радянськими військами, цього слід було сподіватися з дня на день, зауважив я спокійно. Робінсон терпляче вислухав Попова, який перекладав мої слова, тоді ще з більшим спокою вистрілив у стелю чергову порцію своїх новин. Японія капітулювала після того, як Сполучені Штати Америки, які нині перебувають на вершині світового могуття, скинули на японські міста Хіросіму і Нагасаки атомні бомби. Тільки в Херосімі, за попередніми даними, від вибуху А-бомби загинуло не від 200 до 300 тисяч чоловік. Таким чином англомовний світ сьогодні володіє наймогутнішою зброєю, яку будь-коли знало і очевидно знатиме людство. Ефективність атомної бомби фантастична.